Vrienden, goeiemorgen. Dis lekker om so saam met julle te wees van ochend. Uh, koelerige ochend. En uh, so paar druppelkies dou gehad hier in die vroege ochend ure. Maar uh, Jan is dapper, hy sien kaans vir die kouwe. Ek gaan sommer hier aan die begin, terwijl ons so stil is. Een gebed lees wat Lindy Strydom geskrywe het vir gezondheidswerkers op hierdie dag so op hierdie biddag vir gezondheidsdienste kom ons raak vir een paar oomlik stil dalk is daar som in jou eie gemoed net klomp goed wat jy vir die Heere wil sê rondom jou eie gezondheid rondom mense wat jy ken wat na bij jou is wat siek is wat dal kouwit het, wat met behandeling bezig is vir kanker, of wat sikkel met een of ander gezondheidskrisis. Kom ons treed daarvoor in vanochtend. En dan bid ons op die biddag vir gezondheidsdienste die volgende gebed. Heere, jy is een goeie vader, vol genade en baramartigheid. Daarom sê ons dankie vir elke gezondheidswerker, elke dokter en verpleegster, en elkeen van die meriese personeel wat in die tyd van afsondering, afstand en isolatie, juist langs ons staan. Ons bid die beskerming vir elkeen van hulle wat in die voorste linie veg ook vir hulle gesinne en geliefdes by die huis. Ons bid dat jy vrede die wacht sal hou oor hulle gedagtes en harte. Ons bid dat jy hulle op een besonderse manier sal bystaan en bemoedig, en dat jy hoop die vastigheid onder hulle voete sal wees. Dank jy baramhartige Jesus vir jy voorbeeld van onselfzichtige en opofferende diensbaarheid, wat gewone mense sy harte inspireer, om ook hulle lewe te gee, soos jy, jy lewe gegeet. Maar mag dit stop by hospitale, klinieke en gezondheidswerkers nie. Maar laat het waar wees, vir elkeen van ons, waar ook al ons bystand, en hulp of liefde in omgee, vir ons medemens kan bewys. Amen. Wie van jylle het al ooit na Leo gekyk en gedink dit is nie die mooiste en die starse dier? Ek het denk ook so en dit is een van die redes so hoe kom ek so baie hou van die story van Daniel in die Leo -kou. Kom ons luister naar die volgende story van hoe machtig God kan wees as ons volkome op omvertrouw. Daniel was baie lieve God. Hy het sommer een paar keer op 'n dag gebid om met God te praat en het ook niks verkeerd gedoen nie. Daniel het vir die koning van Babylon gewerk Die koning het gesien dat Daniel baie hard werk en altyd doen wat reg is. Toe maak die koning vir Daniel baas van die ander mense wat ook vir hom werk. Maar daar die mense was baie jaloers op Daniel. Hulle maak toe een skelling plan en laat die koning een nieuwe wet maak as enige iemand tot God bid, moet daar die persoon in een leeuwkul gegooi word. Daniel het van die koning sy nieuwe wet gehoor, maar omdat hy so lief was vir God, het hy aangehou om tot God te bid. Toe die ander werkers by Daniel sy venster gaan inloer, sien hulle dat hy bid en dadelijk gaan vertel hulle dit vir die koning. Daniel word toe in die leeuwkuhl gegooi, maar hy was nie bang nie. Daniel het geweet, dat God hom sal oppas. Die koning was so hardseer oor Daniel, dat hy glad nie daar die dag kon slaap nie. Baie vroeg die volgende ochend, het die koning na die leeuwkuhl gegaan. Hy was so blij dat Daniel niks oorgekom het nie, want, God hierdie leeuwse bek toe toegehou. Die koning laat die vir Daniel uit die leeuwkeil uithaal. En hy maak een nieuwe wet. Amal in die land moet net aan God gehoor wees. Hier is vir jou lekker activiteit wat jy hierdie week kan doen. Vraag vir mama om jou te help. Een papierboorte gee en papier en maak jou eie leeuw, so dat jy altyd kan onthou hoe getrou God is. Jezus, as jy die leeuwse bakke komt te sluit, veel te meer kan en wil jy nie vir ons help jy? Danke laat jy ons nooit in die steek sal laat nie, en help ons om altyd op jy te vertrouw. Amen. Kom ons bid sam. Heren, ons is jy kinders jy by mekaar, Dis amper soos een oudtijdse huisvergadering waar die pa sy gesin by mekaar maak om die tafel en waar hulle met mekaar praat en mekaar luister saam bid oor wat die week inhou en sommeneid by mekaar wil wees vanochtend is die gemeente ook hier by mekaar, Heere, om te luister na wat ons hemelse pa vir ons as sy kinders wil sê. Ons wil net vanochtend by u wees, in u teenwoordigheid, kom sit, kom staan, en Heere net toelaat dat jy hart met ons deel, Heere, maak ons gewillig om jy wil te soek, om jy wil te gaan doen, omdat ons jy volgelinge is, jy disciples, jy kinders. Heere, open jy woord vir ons, breek die brood, In Jesus naam. Amen. Vrienden, kom ons, kom ons sluit hierdie reeks af wat ons die afgelope tijd gehad het rondom woede. En dis maar iets wat die Heer op my hart gesit het en so tis en dier my gesprek moet van ons lidmate het ek achtergekom, daar is nogal van ons wat sukkel met woede en die hantering daarvan en hoe om dit te verstaan nou het ons die vorige sondag so bykie gepraat oor waar woede vandaan kom dat ons eindelijk na God aard wat in sy karakter uh, heilig is en vol liefde is en dat God onrecht nie kan verdra nie en sonde nie kan verdra nie en dat God somtijds ook woede beleef en ons aard na hom Een woede omdat ons die onrecht en die sonde wat ons rondom ons sien nie kan verdraan nie. To het ons verlede sondag gepraat oor uh, hoe anteer ons woede, want ons allemaal raak kwaad en ons is per keer vierig en hastig en ons het verlede week dan nou die robot um, aan die einde met mekaar gedeel wat Annemie ook met die kinders in die kindermoment gedeel het op die online weergawe. So, ek dink jylle onthoud het. Stop, dink, doen. Groen, oranje, nee, rooi, oranje en groen. Ek begin van ochend met die Engelse sinniekie. Anger is one letter away from danger. Anger Is one letter away From danger Nou Julle Engels is Uit die aard van die saak moest nog beter As Jansene wat uit die, uit die Diep platteland uitkom Maar Anger, as jy een letterkie bysit Een D Dan raak dit danger Woede En gevaar is nogal baie na aan mekaar. En as ek en jy ons woede vrye teels gee, dan hou dit baie keer vir ons een stuk gevaar in, een stuk verleendheid in, een stuk zonde in, een stuk danger, soos wat hierdie aanhaling sê. Maar miskien vraag jy vanochtend in een um, Hier in die einde van een reeks waar ons nou oor woede gepraat het en eindelijk meeste van die kere gesê dat woede een gezonde ding is, een positieve ding is, hoekom is daar dan soveel probleme in ons wereld as woede dan een positieve ding is? Ek meen, hoekom gebeur het dat as, nou sê ek die tong in die kies soosjeblief, uh, as president Trump kwaad raak, hy een klomp soldaat te om te gaan moeilijkheid maak in een ander land. Hoekom gebeur het as Hitler kwaad is vir die jode, daai woede tot uitbarsting kom en een ongeveer plus minus 6 miljoen jode in die proces sterf? As woede dan so'n probleem is, hoe verstaan ons dit dat woede ook Een goeie ding kan wees, maar aan die andere kant ook een gevaarlike ding. Denk jy antwoord le in die sonde val? Dat ons mens wees, die die sonde aangetas is, dat ons, ja, die die sonde ook vinnige vierige mense geword het, wat, uh, ons het syke knoppies op ons lichaam, en daar syke woede knoppies, syke rooie knoppies, en as die knoppies dier mense gedrukt word, dan, dan is ek opvleend, en ek is kwaad, en ek is moeilik, um, en die duivel gebruik dit, om God Godse doelwit vir ons leven, met woede, heel van die spoor af te kry. Een van die duivelse plannen is, om te denk dat alle woede wat ons beleef, gerechtverdig is. Ek sê weer, Die duivelse plan is om ons weis te maak, dat alle woede wat ek en jy beleef, gerechtverdig is. As ek voel, ek is verontreg. Dan is ek verontreg. En dit leid tot hierdie opinie of oortuiging in my hart, dat ek een rede het om vir alles kwaad te wees. En ek mag kwaad wees, want ons het dan nou twee sondag gepraat daar, oor het ons mag kwaad wees. En ek leef met hierdie persepsie, dat ek mag kwaad wees vir alles en amal. Misschien met ons onderscheid tussen gerechtverdigde woede en verdraaide woede. Nou, gerechtverdigde woede spruit soos wat ons hy heel eerste sondag gesê het, uit verontrechting. As dit As iemand in nagekom word, of daar is gepleeg, of daar het morele verval plaasgevind, of die morele waardes is laat vaar in sonde het die oor, oorhand gekry, dan is dit gerechtverdig te voede. Iemand behandel ons slecht, hulle steel ons besittings, uh, soos wat in die week vrijdag gebeur het, die mannekies het oor my draad geklim, en die koejavelkies wat soos erkies lyk like, afgesteel het, nogal even daar in die boom gesit, Uh, Toen Melanie uitkom, toe sit hulle in koejavels eten, my koejavelboem, maar dis so goed het soos erkies. Maar, as, as hulle jou goed steel, dan raak een mens per keer kwaad. Of iemand vertel leens oor jou, raak allerin goed oor jou kwijt, dan maak dit somtijds een mens kwaad. Hier is eindelijk die enigste voede, wat ons mag ervaar, as daar verontrechting plaas vindt. Dit is een geldige woede. Die tweede soort woede is nie heeltemaal so geldig nie. Die sneller daarvan is dood eenvoudige gestikte leerstelling wat ek beleef. Of een begeerte van my waarin nie voldoen is nie. Of dit is een mislukte poging, ek is bezig om my spyker in hout in te kap en ek slaan die spyker raak en ek slaan my mis en ek slaan my vinger raak en ek is op die plek kwaad, kwaad vir my kwaad vir die hamer, kwaad vir die spyker, uh, dit is een mislukte poging, ek het nou een gemors gemaakt, nou sit hier een gat in hierdie hout van een spyker wat ek skeef ingeslaan het. Of dit is een slechte bui wat ek net beleef, en nou is kwaad vir alles en almal, en, en hierdie uh, verdraaide woede het niks moet onrecht te doen nie, dis iets wat met my gebeur het en wat somme net my leven onplezierig maak iemand het een van die emotionele woedeknopies uh, in my leven kom druk toe ek heel waarschijnlijk buitengewoon moeg en gestres was en nou so kwaad ons noem dit verdraaide woede dis ons reaksie op iets wat nie rechtig verontrechting is nie en jylle kan nou met my saamstem, heel waarschijnlik, baie keer is ons woede vir mense en dinge, heel dikwils, een verdraaide woede. Wat die persoon gedoen het, frustreer my, of dit stel my te leer, of um, dit bring verleentheid vir my, maar wat die persoon gedoen het, is hy notwendig verkeerd nie, Dis nie onrecht nie Dis maar net goed wat my frustreer In plaan te leerstel Kom my gebruik een voorbeeld Om dit te verduidelik En nou Het ek in die gemeente eindelijk Moes dan die collega, een collega nie so dit, dit, dit is nou nie op myself van toepassing Asjeblief um, Maar jy het een collega By die werk En die collega Het nogal die manier om af en toe daar by jou in te loop, en dan kyk hy so na jou tafel, en dan vat hy jou leers, en dan skuif hy hy net so, dat hy 90 grade met die hoek van die lesenaar is. En dan sy hy een of twee lospapiere, waar hy op jou lesenaar lee, en dan vat hy dit, en dan sit hy daar, daar in een vakkie in. En dan draai om, en dan loop hy. En later begin hierdie collega van jou, allerhande vreemde eise aan jou stel, en veel sê, jongma, as, as jy nou weer vir my dokument stuur, sorg toch dat die punte en die kommas in die, die alignment van die tekst en die goed is, reg is, en kry die spasiering tussen die paragrafe, precies reg, die ouwe begin half eise op jou stel. En dan begin jy op die stadium so bykie geirriteerd raak en gefrustreerd en uiteindelik is daar woede. Ek is kwaad vir hierdie kollega van my Wat tydig en ontydig in my kantoor instap en in my lesenaar wil herorganiseer Soos wat het pas. Heel waarschijnlijk omdat hy perfectionist is Nou lees ons van soe verhaal in die bybel Van verdraaide woede Kijk hierdie, hierdie perfectionist kollega van my Het moest nou eindelijk niks gedoen Wat spreek van onrecht nie maar sy manierkies het my bieke kwaad gemaakt. Hy het niks verkeerd gedoen nie, maar sy manierkies het my woedend gemaakt. Nou, die verhaal wat ons gaan lees van ochtend, soos ek vir julle in die epos gesê het, is die verhaal van een aaman, wat een militaire bevelvoeder was, en een dapper soldaat, en hy moet melaatsheid laatstheid gediagnoseer. En hy hoort toe by een klein dochterkie, dat daar in Israel een profeet is, wat mense kan gesond maak. En aman gaan toe na sy koning toe en hy vraag vir hom toestemming om na Israel toe te gaan en te gaan soek vir geneesing. En die koning sê vir hom is recht so, ek sal selfs vir jou ‘n anbevelingsbrief by sit en groete stuur vir my collega daar in Israel. daar in Israel en na Amman het een klomp geskenke by mekaar gemaakt, hy is nou op pad na die profeet toe, om te gaan soek vir geneesing vir sy mylaadsheid. En toe bereik hy die voordeer van die profeet sy huis daar in Israel en ja, een vreemde ding gebeur, die profeet kom nie uit na hom toe nie, hy stuur een boodskapper en hy sê vir die boodskapper gaan sê van na Amman, Hy moet om 7 keer in die Jordaan gaan was en hy sal gezond word en hy sal rein wees. En dan lees ons in 2 Konings 5 vers 11 en 12. 2 Konings 5 vers 11 tot 12 Daar staan, na Amman het vererg weggeruien gesê Ek het daarom gedink hy sal uitkom en gaan staan die naam van die Heere sy God anroep, dan sy hand jen en weer oor die plek beweeg en so die melaadsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daar vandaan teruggeruid en ek stel my voor wat in na, na Amand sy gemoed aangegan het, toe hy die verwachting gehaad het, want ons raak by keer kwaad ook as daar nie aan ons, ons verwachtings voldoen word nie, dat hierdie profe daarom sal uitkom en omgroet en om hy hals sal val en om my broederlijke kus sal gee en die rechte rituele sal uitvoer en om sal bid en die, die naam van God van Abraham, Isaac en Jacob sal anroep en die geneesing sal bring, maar niks daarvan nie. Nou, Amman is woedend. Hoe belachelik is het? Nou moet ek afga na een rivier toe, met modderige water, en ek moet my 7 keer daar was, en dan sal ek gezond en rein wees. Hierdie profeet kom nie eers uit, om, om sy Godse kracht te toon, wat dan nou so mense kan gezond maak nie. Volgens na Aman, het Elisa die profeet hom verontreg. En Naaman het gevoel, maar dit is my recht om kwaad te wees. Dit is my recht om kwaad te wees. Maar eindelijk het die profeet vir hom gesê, hoe hy verlos kan word. Die profeet het hom eindelijk goeie raad gegeen, die profeet het eindelijk vir hom geneesing gebring, dier die, dier die advies wat hy vir hom gegeet. Hy het goed gedoen aan Naaman. maar na Amman het dit nie gehoor nie. Hy was gereed om om te draai en te sê, maar ma kom ons gaan terug huis toe, en al moet ek nou verlee terugkom in my land, en sê, maar ek is nie genees van my melaatsheid nie, dan is het nou maar so, maar ma ek sien nie kans om hierdie wasserij in die rivier te gaan doen nie. Gelukkig was daar so paar helderdenkende ambtenare, wat saam het na Amman gereis het. En hulle sê te vorm, na Amman, kalmeer, chill, relax, raak nou rustig. Het die profeet vir jou iets onmoendeliks gevra? Het hy vir jou iets gevra wat jy nie kan sien om te doen in termen van die moeilikheidsgraad nie? Nee, nee. Hy het een eenvoudige ding gevra, gaan af revier toe, gaan was jou en jy sal gesond word. Hoekom doen jy dit die Naaman? Jy het niks om te verloor nie. En Naaman besluit op die advies van die ambtenare, om af te gaan Jordaan revier toe. Hy gaan was om, en hy word gesond, en hy word rein, en hy teruggegaan, en Elisa gaan sien, en hy alle eer aan God gebring, wat vir hom die geneesing, Gebring het Nou Aman Is die typische voorbeeld Van iemand Wat kwaad word Vanwee verdraaide woede Maar as hy daarop gewys word Dier die ambtenare Sy woede laat staan Na rede luister Na verduidelikings luister eerder as om toe te laad dat sy woede met hom weghaard en hy omdraai en woede teruggaan na sy land toe. Na nou, Amon sy verhaal, die voorbeeld van iemand wat kwaad raak van vanwege verdraaide woede. Dit laat een mens twee vraag vraag en daarmee wil ek afsluit van ochend. Hoe kan ek vaststel of my woede verdraaid is. En die tweede vraag hoe gaan ons met verdraaide woede te werk? Kom ons probeer die eerste vraag antwoord dier een voorbeeld te gebruik. Jy rijd nou ergens daar groot brak en jy is in een van die woonbeerte en daar is een kleinere gesienkie wat op een grotere gefiets rijd en oor die pad kom een groter sien aangehaard en hy haal die klein sienkie van die fiets af, en hy var die fiets, en hy ry met die fiets weg. En die klein sienkie begin te huil. Die meeste van ons reaksie sal wees, ja, dis nou soos wat die mens in ons dag skrywe van boelie. Dis nou boelie gedrag, Hierdie groot sien het nou hierdie klein sienkie op die fiets geboelie Om van die fiets afgehaal en sy fiets gesteel En daar rui hy met die fiets weg Ons kan per ty keer een oordeelsfout maak Ons dink per ty keer dis onrecht Maar dan is dit die onrecht nie Misschien moet ons mekaar net herinner hoe woede woedesyklus gebeur. Daar is een gebeurtenis, dit wat ons sien daar gebeur het met die groot sienkie en die klein sienkie, dan is daar in die tweede plek plekke interpretatie van wat daar gebeur het, hoe verstaan ek dit, en in die derde plek is daar een reaksie by my, ek raak kwaad of ek is vererg, of ek is hardseer, of wat die geval ook om mag wees. En nou het ons verlede week gesê, dit is goed Om my time out uit te roep Te stop en rustig te raak Nie uiting te gee aan jou woede nie Maar net te ontspan Rustig te raak En as ek rustig raak Kan ek Na die twee sienkies toe stap En vir hulle sê luister boeties Wat het hier gebeur? En dan sal die groter sien Vir jou vertel oom Hierdie klein sienkie het my fiets gevat in het draai wou gaan rai maar hy wil nie my fiets teruggebring het nie en toe het ek vir hom 2 of 3 keer gesê, sien kie geet terug my fiets en toe hy dit nie wou doen nie het ek hom sachties van die fiets afgehaal en my fiets teruggevat so ons interpretatie van wat daar gebeur moet, moet recht wees ons sien makkelijk in iets wat gebeur een stuk onrecht raak en maak ons een oordeelsfout, dan is dit dalk nie een stuk onrecht wat gebeur nie. Hoe gaan ek en jy met verdraaide woede te werk? Daar is so vier dingekies wat ek daar wil sê. En onthou, sonder verhoudings en sonder communicatie is daar nie van sy uitweg nie die meeste moeilijkheid en die nie al die moeilijkheid nie, kan dier goeie verhoudings en goeie communicatie hanteer word. En met verdraaide woede is het precies die selfde. Die eerste gedachte is deel deelinlichting. Kom ons gebruik nou weer die voorbeeld van hierdie perfectionistische collega van jou, wat jou lesenaar wil kom recht maak, en jou leers wil kom uh, recht pak, en al die goedkies aan jou kantoor kom doen. Kom ons gebruik dit as een voorbeeld die eerste ding wat ons moet doen, is om inlichting te deel. Dit beteken, in plaas daarvan om hierdie persoon te veroordeel, en vir hom uit jou kantoor uit, uit te jaag, sê vir die persoon, wat sy optrede aan jou doen. Sê vir hom, luister jou vriend, dit wat jy doen maak my kwaad en ongelukkig. Moet my lesenaar kom herrangskik, uh, sonder om my toestemming te vraag, sonder dat ek vir jou gesê het om het te doen nie. Dit wat jy doen, maak my seer, dit maak my ongelukkig. Deel die inlichting met jou collega. Tweede punt, win inlichting in. Met andere woorde, vraag, vraag. Dalk is, is al die feite nie op die tafel nie. En as jy begin vraag vraag vir jou perfectionistische collega, uh, hoekom doen jy dit? Dan gaan hy dalk vir jou sê, Collega, dis omdat ek een perfectionist is. Ek wil hierdie goed moet in plek wees, en het moet in alfabetische volgorde wees, en in kleerkodes, en alles moet net in plek wees. Of, hy gaan vir jou sê, Kom ek weer nou maar met jou eerlik. Ons groot baas het vir my kom vra wat een perfectionist is, wil jy nie asseblief net Janse lesenaar gaan regruk nie? Dit is een opdracht van sy baas. En as ek dit weet, dan het ek die feite op die tafel, en dan help het ons nou nie, ek is vir my perfectionistische collega smoorkwaad nie. Want die inlichting blyk nou, Daar die groot baas eindelijk vir hom gevraad Jong, gaan ruk met biekie Jan Sy lesenaar recht Die derde ding Onderhandel om te verstaan Dalk, dalk het die ou nou gesê Dis omdat ek een perfectionist is Dis ook ek hier op jou lesenaar kom krap En jou kantoor wil recht ruk En die valgoed mankie leeg maak uh, Dis omdat ek een perfectionist is En jy verstaan van perfectionisme weinig Dit maak jy nog steeds kwaad, dat hierdie ou, sonder om vir jou te vraag, net by jou kantoor instap en begin om goeders recht te rik. Dan moet jy vir hom begin sê, vertel my bykie van jou persoonlikheid, vertel bykie van my, waar kom jou perfectionisme vandaan? Hoekom doen jy dit? Raak jy ongelukkig ontsteld Om in chaos te werk Vertel my bykie meer daarvan En dan gaan hy heel waarschijnlijk Sê dat hy van kleins af sy skoenkies so in a ry gesit het En sy karrekies was in a rij En al die goeikies En, en dis maar hoe hy groot geword het En hy verdra nie dat iets uit plek moet wees nie En dan begin jy begrip kry vir hierdie ouse perfectionisme En dan begin jy vir hom sê Luister die my collega Ek is nou nie soos jy nie Ek maak nie vir my saak of die karrekies nou in een rij gestaan het toe ek klein was nie My, my goeikies in my lesenaar is so dat ek precies weet waar die document is of wat die leer is Moe nie die goed kom herrang skik nie dan gaan ek het die weer kry nie Kom ons onderhandel moet mekaar en ons sê vir mekaar uh, Ons moet ook mekaar half in die middel ontmoet Moe nie kom en net my lesenaar kom recht pak nie en die laaste punt het ek eindelijk nou aangeraak, as jy nou onderhandel het, ont te probeer verstaan hoekom hy so is, dan kan een mens in 'n vierde punt vraag, kom ons verander so bykie ons gedrag, jy moet minder tens wees, op my die mekaar lesenaar, en ek geer die ooreenkomst, dat ek ook sal verander, dier so bykie meer gereeld, my kantoor recht te pak, en die mankie my die valgoed uit te gooi. Dis hoe ons, met verdraaide woede te werk gaan onderscheid tussen gerechtverdigde woede en verdraaide woede verdraaide woede wat eindelijk nie rechtige plek het nie ek wil afsluit vriende het is Ralf Waldo Emerson wat gesê het vir elke miniet wat jy woedend is daai verdraaide woede verloor jy 60 secondes sy geluk. Voor elke minuut wat jy woedend is, omdat dit een verdraaide woede is, verloor jy 60 secondes sy geluk. Ons sluit hierdie reeks af, vriende, door maar net ons oop te stel, vir die heilige gees wat voordierend bezig is om ons te verander en te vernieuwe, wat ons levens moet kom transformeer, wat ons van binnenkant af moet niet maak, so ons die vrug van die gees kan dra, wat liefde en verdraagsaamheid en geduld en al die, die eigenskap is. Kom ons bid, dat die Heere vir ons ook met die tools wat hy vir ons gegeet in die laatste drie weke, vir ons sal help om Um, woede beter te verstaan ons woede beter te hanteer en seker te maak ons raak vir die rechte kwaad. vir die onrecht en die morele verval wat ons dikwils beleef kom ons bid saam. Heere ons beleid maar weer van ochend dat ons nie altyd so na die aard nie dat die heiligheid en die liefde waar oor ons twee sonde teruggepraat het, hier is so groot is en dat ons so afsteek by die karakter dat ons dikwel so onheilig is en liefdeloos is dat ons baie keer ons ons woede vrye teels gee, en nie denk daaraan dat ons leven ook iets moet weerkaats, van ons Jere Jesus Christus nie. Heilige Gees, kom verander ons, kom vernieuwe ons, help ons om die vrug van die Gees te dra, wat sal weis, aan wie ons behoort, en na wie ons aard. Heren, ons bid vir ons gemeente, en ons sê dankie, ons sê dankie vir ons gemeente, en dat u vir ons staande hou, dat u ons by mekaar gehou het, oor hierdie grendeltijd, Heren, dat u vir ons, ja, net oorlaai met guns en goedheid. En Heren, volgende sondag is ook ons tiende maand, dank of En ons wil volgende sondag ook Wander ons saam nachtmal vier Jere net vir jy kom dankie sê Vir al jy goedheid Vir jy bederf Ons voel soos jy wit brooikies Ons dankbaarheid wil oorloop Ook soos wat ons van ochend hier sit Ons bid vir ons kinders en ons kleinkinders Ons bid vir ons jong gesinne Ons bid vir ons kinderkies, wat hierdie week ook uh, vakantie krij om bekie vakantie te hou, as die skole sluit einde van die week. Ons bid vir ons ouwe persoene heren, wat in hierdie tyd ook gesikkel het om sin te maak van hierdie inperking, en wat verlang het na ander mense, nie kon verstaan hoekom hulle afgeskeep word, of dat min besoek is nie. Ek bid vir mense heren wat in hierdie tyd het met hulle gedagtes en negativiteit en vrees en angst hulle beetgepak het. Heren ons bid dat u ook die vrede wat alle verstande boven gaan oor hulle sal laat toesak. Ons bid het alles in die kostbare naam van Jesus Christus die Heere. Amen. vriende mag ons verlange na die Heere groter wees as ons um, uitbarstings en ons sig na woede en om mense terug te kry omdat ons kwaad is. Mag die Heere se seen, mag sy gees by ons wees in die week so dat ons ook die vrug van vrede en liefde en geduld kan dra. Amen